قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ويترتب على هذا الخلاف an min qabili al al-lafzi ala al-awwali wadhabituh an-yat-tahid wa yat al mahna wal-wadha Ani kita kenal apula kita kena balik kepada Humbi pecahayaan kita Supaya kita nak sambung ni Di atas tu Jadi asalnya Dia berselisih mana Kata Hazal Khilaf Hazal Khilaf Pada maknu bagi salah Maknu kita dah kata selawat tu Di sisi Jumhur kata Maknu selawat itu satu lafa mempunyai Biberapa maknum Mana Nisbah selawak daripada Allah maknumnya rahmat Satu maknum Nisbah selawak Daripada muak meleka Maknumnya istirpa Satu maknum lain Dua maknum selawat itu nisbah daripada nisbah dengan kata selawat daripada makhluk lain daripada malaikat maknanya doa ha kalau gitu satu lafaz selawat tu punya tiga makna ha makna rahmat makna istighfar dan makna doa ha itu apa yang tu tu wa mustaraf ladzi Ah yak pangemustaraf lafdzi bab dia mustaraf, labzi, babi, ya? ha sat ni kemudian ah satu kaum lagi sebagaimana dipilih oleh ibnu Hisham ma'na salawat itu maknanya al-atfu ha, tu makna dia ni ha itu ialah makna al-atfu mana satu ya hainga ataf tani itulah Ha, nasbah ha, dengan Allah Rahmah ha atap, nasbah ha lain pada Allah ha, Iyalah ialah doa ha, kalau gitu makna selawat tu ialah al athu tu ha, pengen mustarak maknawi ha, Itu dia ha, itulah yang syekh kita kata wa yatarattabu ala hadzal khilaf dan tersusun waktu lur yang kata wayam dulu dia ibarat wayam bani nah, dia kata gitu hak dulu wayam bani ala hadzal khilafi al atfu sini halis cakap kata wayam taratabu dan tar, dan tersusun terbino atas itu khilaf nah, itu khilaf kana ki hadzal khilaf ini yani khilaf pada apa fi makna solah. Pada hal ini, fi makna solah. Hilaf pada makna selawat, makna solah tu. Ah satu kata selawat dengan makna ha, tadi. Ah ha, tiga makna. Satu makna. Satu kata selawat makna al-athfi. Ah pada al-athfi itulah nisbahnya. <tik> itu, ha terbino di atasilah itu annaha bahwasanya Salah tu min qabilil mustarakil lafzihi ha daripada puak mustarak lafzi kalau kita pakai makna solah dengan makna yang pertama solah makna rahmat daripada selawat daripada Allah Ha, selawak dengan makna isti'fa, di makna yang kedua daripada malaikat. Selawak dengan makna doa daripada makhluk yang kepada malaikat. Ah ha, tu kalau belah tu solah dia ada tiga makna itu orang panggil lafaz solah ni mustarak lafzi. Satu lafaz beberapa makna. Ha, ah babik gapo. Ah ha, tengok. Anha yatarattabu anha tulihmzah di atas alif tu. Ah ha, ya tepat jadi fa'iyyat tarattabu daripada pihak mustaraq lafzi alal awwali ah ha, kana ki alal awwali yani ala tafsiril jumhur dia kata dulu wa qad fassaral jumhur bagi atas sekali tu wa qad fassaral jumhurus salata bi annaha minallahi rahmatu وَمِنَ الْمَلَاِكَةِ لِسْتِغْفَارُ Itu kanaki ala al-awwali Yani ala tafsiril jumhur Haa tak cerita Haa kemudian selik jemlah Mu'taridah Tak kalah sebut mustarak lafzi itu Tinggal dulu maktuf Walha kalah tak habis lagi Kalau kita nak kira agak, Kena kena lagi-lagi Annaha min qabilil Mustarakil lafzi al-awwali وَمِنْ قَبِلِ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِ عَلَى الظَّانِي Dia ya hena gitu. Tapi sebelum nama hari maktuh tu selit satu jemlah. Dia panggil jemlah muktareboh. Haa. Dalam nama panggil jemlah muktareboh. Jemlah yang telentang. Sebenarnya kalam tak habis lagi. Maktuh. Tak ada sebut maktuh lagi tu. Sepatut dia hena sebut. Dia ya habis dulu. Tapi selit dengan satu jemlah asing di celah tu. Tujuannya... Nak nak menyata Seolah-olah lah dia tanya Tanya kan no? Tak ada nak sebut maktuh tu Seolah-olah dia tanya Gapa mustarak lafzi Haa Wadabituhu Haa Tuat wa istiqnah bayani Jawabun amma yuqad Paedahnya Haa Dia panggil apanya ni Paedah nak nak menyata tak dia tak ada Orang dia tanya Ha nah. jadi atas tafsir salah dengan makna tafsir jumhur tadi orang panggil mustarak lafzi belah tu. Gapo mustarak lafzi? Wadabitu. Nah, ha, Dan bermula dabiknya, dabik mustarak lafzi ni. Seesa di lain-lain kali, ha, nak panggil mustarak lafzi ke maknawi ke? Ha tengok dabik dia. Dabik dia ni ialah ayyat tahid al bahawa bersuatu oleh lafaz dengan sepelafaz salah satu lafaz wa yata'addad al dan berbilang oleh makna tengok lafaz salah so makna rahmat so makna istighfar makna doa tiga makna nah satu lafaz di berapa tu panggil mustarak lafzi ah amalah tu dia panggil mustarak lafzi ana Walwad'u wad'u wa yata'addad al ma'na Dan walwad'u wad'u billahi tu dan hantaran Wad'u wad' wad' dengan mana maudu mana mauduulah wad' dengan mana mauduulah mm sedial maudu tu lafaz mauduulah tu makna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 Ah ha, satu lafaz zikir makna dia tubik zikrul lisani ha, zikrul qalbi ah ha, bab tu boleh diartikan zikir dengan makna sebut lidah zikir dengan makna ingat di hati ah ha, tu mustarak lafzi tu ah ha, tu mustarak lafzi panggil hmm. Wah wa min qabilil mustaratil ma'nawiyyi alasanihata wa min qabili atah pada min qabil Hampir ambil perkata hak ni hujung kalam hak no lagi kerana wa min atah wa min atah pada qabil no tapi ya selik dengan jumlah wadabit tu dia ya panggil jemlah mutaridah tu aa ha, ha, terbina di atas ini filah bahwasanya as-salah itu daripada puak mustarar maknawi boleh kata tapi ala sani atah Kau yang kedua Mana? Ha, atah Makhtarahu bin Hisham Atah pun ala siyari bin Hisham Atah hak pilihaib bin Hisham Iaitu apa dia? Anaha ha, as-salah dengan mana? Al-atfu Haa Itu dia panggil mustarat maknawi Salah mana atfu? tu dia makna dia Hanya atfu saat tu nisbah lah nisbah Allah adu makna rahmah ah ya pecah situ makna salah tu adfu adfu tu makna apa pula ah ha, nisbah dengan Allah adu makna rahmah nisbah dengan makhluk adu makna dohan -oh. ya pecah situ kalau itu makna salah bukan rahmat makna salah tu ialah adfu ah ha, ni hak ikya ibnu Syam kalau gitu kau panggil apa ni maksud le mustarak maknawi tak panggil mustarak lafzi kalau berlaku tah kau yang kedua ni apa pula dzabib dianya? nya ha tanya pula wa dzabituhu dan bermula dzabibnya dzabib mustarak maknawi ni ayat tahid kullun bahawa berswaktu oleh <ulih> tiap-tiap minan <tuhu> lafzi daripada lafa wal makna wal wab'i ha berswaktu tiap-tiap satu dalam suatu oleh maknu. Ha tengok. Maknu solah. mana al-adfu. Satu tu yang makna dia. Lafaz solah tu satu maknu. Satu lapar. Haa. Apa dia kait satu makna. Ya, tengok. Satu lapar satu maknu. Dia panggil mustarak laf maknawi. Kalau satu lapar biber apa maknu. tu panggil mustarak lafzi. Haa. Kalau satu makna biberapa lafaz ah ha, tu panggil apa dia tu mutaradif nah ha, bes satu makna tapi biberapa lafaz ah ha, tu per bajak ah ha, dua lafaz makna satu je bukan benda lain-lain tu ah ha, nah ambalah tu ah ha, tu kita nak nak ihtihad tu je kena bagi padu lafaz ni kecek belah ini tu pengertian berapa Ha tidak panggil mustaraq lazim mustaraq maknawi muradif mutabayinah ha tu dia <coughs> Abi dia dua-dua kaun tu syekh kita ni ha dia setuju nak mana ni Syekh kita kata wa ini yani, wal qaulul ha, perkataan yang ditahqiqkannya ialah as ha as-sani hak ia kedua habis. Ha, mana? Iaitu salah ini Mina min qabilil makna al-ma'nawi ha, Mustara'a ma'nawi Mana salah dengan mana? Al-atbu hmm, Salah dengan mana? Ha, lemuh lembut ha, Lemuh lembut Apa ha, tu lemuh lembut Daripada Allah tu Kena kata lemuh lembut Mana lemuh lembut hati ni Tak boleh lah Mustahil atas Allah ha, Makna rahmat Allah beri rahmat ah ha, beri kebaikan ah ha, tu dia wa irrajja ah cieh kita kata pas dia ni atau tahqiqnya balik dia kedua ah wa tasahiqu ayang kaun yang tahqiq kau yang ni mana indilah yang tahqiq di sisi akulah ah ha, maknanya belah tu tidak nafi di segala lain hak <sessizia> tahqiq di عندي di, di sisi aku gak As-Sani Kawaya kedua Fak kata apa tu? Annaha min qabilil mustarak maknawi Walaupun dia kata Wa irrajjaha ba'duhumul awwala Dan jika telah menerjah oleh setengah-setengah ulamak Akan kawaya tamu Mana setengah orang terjah kata Salah itu daripada puak mustarak lafzi Ah ha, tengok ulama terjejas balik tu sekalipun ada orang terjah kot tu tapi yang tahqiq diisi aku kot ni ah ha, dia panggil qilah ah tu dia ah ha, baik ah ha, dalam media tu nah ha, dalam, dalam media bercarakan lapal-lapal maka bina di atas ni masalah wadh' apa daripada sini dah dia qilah pada ba tafsir ba syarahan La fahdih kecek belah ni la apa la mushtarab bina situl ha ya tarik tadi dia qilah ha ni kata qilah macam ni rahmat jadi luas ilmu bagi kita ha tu dia kemudian selesai ha tu ha ni hal lain pula dah ni istiqna suku pula was dan bermula kaum yang sahih wal qaul as sahih dam yang sahih mana hak lain pada niat panggil lah yang sahihnya annahu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia bubuh la selawat tu mana nak isyarat pada kita kata dhamir tu kembali kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sepekata annahu taala wa taala mana dhammik ni pada Allah Taala kepada Allah, ta Allah. kaum yasah bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam yantafi'u bi alaihi ha kaum hadis situ eh dapat manfaat io Nah, terinta faa yang terima mana dapat manfaa. Nah, ha, dapat manfaa ya, bi salatina alaihi dengan selawat oleh kita. Ida pak kemane? Dengan selawat oleh kita atasnya atas nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi taluk pada salatina. Kita dapat selawat ke dia tu, dia dapat manfaa. Kita selawat ke dia tu, dia dapat manfaa. Ah, ha, kau sahah gitu. Nah kau sah ada dia gitu. Ka seperti yang tinggal lagi segala nabi-nabi alaihi salatu wassalam nabi-nabi lain pun sebegitulah dapat manfaat. Ah ha, tu kau sah ada situ Lakin kin. Ha, istidrak pada kata yantafi'u bi salatina sungguh pun kita pegang begitulah tapi anak tapi sikit ni nak menolak tauhid babah dah kita pegang begitu takut nak bekecek mai pore boleh lah ayah tu syariat pula hak tu hak saat ni buku pegang tu gitu kita pegang kata dapat manfaat kita selawak sebab tu kita banyakkan selawak kita banyakkan selawat ha tu dia dia mati dah kita selawat ha kita banyak dia selawat tak ada apa tetapi sungguh pun kata yang ta bi solatina tetapi la yang bagi ailana tak saya dia bagi kita tak sepatutna tak layak kenapa itu tak baik ha tak baik ha tak patut bagi kita oleh ha, at tasrih bi zalika kita nak terus-terang nak sebut terus-terang bi zalika dengan maksud iaitu bi annahu yantafi'u bi salatina tu alai tak leh kita nak sebut kata oh, nabi dapat manfaat ha, dengan selawat kita Ah tu dia tak boleh kita nak buat sebuat bekecek terus-terang kita tak boleh tu tak saya gila dia deh. tak saya gila ni kelimah layan yang bari ni umum termasuklah kata tak saya gila tu juga haram ah termasuklah kata tak saya gila tu juga makruh termasuk juga kilaful aula ah ihtimalah tu ha tengok dia orang bekecek dekat ada ke ada bekecek tu jual nak merendah ha tu haram sunggulah bukan nak melarak, lah Ha jadi dua absarah belah tu, orang oh, nambi dapat manfaat ha, dengan selawat kita. Ha jadi nak bangat nabi ni tak lebih lagi kita banyak selawat Lebih lebihlah dia. Tak nak pergi kat tok tok eh. Ha tu nak jagalah. Illa ha, malaikat tak polah, luah sungguh fi maqamittali mi malaikat pada tempat mengajar. Majlis duduk mengajar. Ha tak apa, karena mengajar ni nak meneres. Nak berita tu ta'lim. Maka nak tahu macam mana kalau tak hurai, ha hurai juga kena buat jiko jiko mari ha tu dia qayah waqet berlaku. Ha cara pegangnya begini. Cara keceknya begini. Ha tak apa makam ta'lim tak apa. Begitulah kama asyara ila zalika ba'duhum. Sebagaimana barang kalau pakai mamoso atappubaka masdariah sebagaimana bahawa telah isyarat ila zalika kepada demikian itu mudah-mudah kata kepada demikian itu zalika zalika qaulina wassah annahu ila akhir ah tu dia ambil daripada kita kata was sahihu annahu yantafi'u bi solatina alaih mai siapa aslinya lah sebagaimana telah isyarat kepada zalika itu. oleh ba'duhum oleh teng teng ulama asyara biqaulihi dengan katanya ba'dhihin ja kata dengan dengan bentuk syiah biqaulihi ay nazman dia kata dengan jalan nazam nazam bukan jalan asad dia kata mana wasahahu bi annahu yantafi'u bi zissalati syanuhu murtafi'u ha ada lakinnahu la yambaghi atsrihu la nabiza alqauli wa za sahihu ha dua bait kata dengan syekh itu. ha ha sa anidah tu nah, ha tu kata asyara ila zalika taklif pada ila zalika ni zalika annahu yantafi'u bi salati na ila akhirih ha sebab tu nazim kata wa sahahu dan telah mentasih oleh mereka itu Bi anahu telah mentazhah oleh mereka itu ulama Bi anahu dengan bahawa senyuk ha, Dengan bahawa senyuk Nabi SAW Yang tafi'u dapat manfaat ia Bizi salati ha, Dengan yang punya selawak ha, Bizi salati ha, Dapat manfaat ia Bizi salati ini sebenarnya Bisolati Zizolati Ia kena, kena terkedih lagi Kerana zizolah itu kena keseorang ha, Maksudnya terkedih lagi Bisolati Zizolah ha, Jadi panjang kalah lah. ha, Selawak ha, Apa dia dengan selawak Seorang yang berselawak Maksudnya Ia dapat memfaat Ia dengan orang yang berselawak Dengan, dengan selawak Orang yang berselawak Maksudnya syannuhu murtafiu' ah ha, bermula syaannya sya'n nabi sallallahu alaihi wasallam tu tinggi iya Jadi kita dah pandai kena no, la mau takut silap faham dah kata oh, nabi mendapat manfaat dengan selawat kita kalau kita tak selawat kurilah dia ah ha, jangan-jangan ki kot tu tadi kata syannuhu murtafiu' nah ha, tu dia bermula syaannya syaan makna apa tu makna mana sifat nabi kelakuan nabi pangkat nabi tu oh dia murtafiu oh, tinggi pangkat dia lebih Tuhan kata walal akhiratu khairul lak minal ula kita dah baca semua ayat tu dalam surah wadduhat ah ha, tengok mm ya tak kalah ayat tu turun tu, tu, tu. kisah kenapa kisah buat-buat kopi dak menganyi ke dia Ha, Muhammad ha tak sombongmu kecek wahyu ha gana Tuhan tinggal dalammu Tuhan marah dalammu tengok tu tak ada wayak wahyu tu tak ada mari dah tu sebab Nabi susah hati ha lama Jibril sapa mari bau senih hati Nabi ha gana mu tak mari lama Allah Nabi susah hati Jibril kata aku ni dikena perintah ko dik kena suruh. Mana kalau Allah suruh ku mari, aku mari selalu. Dia Allah tak suruh, ku tak mari. Mana aku ni kena suruh? Ha, dia jawab. Nah, Nabi susah hatilah. Ya? Ha, moga Nabi tak tahu bagi ro'i. Nak kecepat, tunggu wahyu. Haa, Allah Taala bagi tahu ke dia dia boleh ro'i. Allah Taala tak tahu tak boleh tahu dia tak boleh ro'i. Padahal mungkin dia kata, "Ha, mun kena dah Muhammad tengok tu hati tinggal dah mun lu." Oh, tu gap susah hati lah dia. Ah tu ayat wadhuha wal laili idza saja demi waktu duha ha maksud kata satu waktu yang lebih satu waktu Allah bersumpah dengannya wal dan demi malam idza saja apabila apabila kelam tertutup ia ma wadda'aka da, da Tuhan tidak meninggalkanmu Muhammad ha pergi balik kefi dekat kata tadi ma wadda'aka rabbuka Dak Tuhan tidak tinggal, tidak tinggal apakah oleh Tuhan kau Muhammad. Kata tidak tinggalmu. Wa ma Tuhan tidak ada kali kamu mah. Muhammad. Maknanya orang oh, dak kata Tuhan marah Tuhan tidak ada marah apa sekali. Ha, wa ma qala. dia. Apa tu? Wa lal akhiratu khairul lak min al-ula dan sungguhnya tengok tak kala ada modok kata teruk ni tauqib kuat dengan lal akhiratu sungguhnya sa'ah yang terkemudian itu khairul laka lebih baik bagi engkau he muhammad minal ula daripada sa'ah yang dulu maknalah mana kemarin lebih pada kemarin dulu hari ini lebih pada kemarin esok lebih pada hari ini. hmm lu sol lebih lagi pada sol lebih somo nabi ni makna kata kita selawak tak selawak pun dia lebih somo jangan kita ingat kata kita tak selawak dia kurang kita selawak dia lebih mai kita pakai lebih dia dengan selawak. ah jangan cecek gitu salah ha, ini yang nak jaga ni ni makna kata wa sahahu bi annahu bi salati sya'nuhu murtafi'un sya'an dia lebih tinggi lakinnahu ha, tak kala sungguh pun kau sahah kata begitu lakinnahu la yam ba tasrihu lana ani ha, suara nya lana alik bagi yang bari tetapi nya tak saya gie oleh mensuarahkan bagi kita ha, tak mensara ha, tak tak saya gie bagi kita ha, mensuarah bizal li dengan ini perkataan tak leh kita nak kata mana zal qaw anahu yang ta ha, tak boleh waza sahihun dan bermula ini tahun ni waza aizal qau ialah kau yang sahih kau sahih habis Haa. kemudian kata syarah kita pula haشي kita lagi wa qila ai qala ulama hati, kata dengan ulama lah ibaratnya ni maknanya doih kata til Almanfi'atu A'idatun alal musalli Laysa'illah Haa Itu tu Yehud ni sebenarnya Jauh sikit Daripada nak keliru wahai tadi Eh Bermula manfa'at ah. Manfa'at ah apa? wal manfaatu Ay manfaatu manfa'atussalah Manfa'at ah selawak ni sebenarnya kembali ia atas Orang yang berselawak tu Haa Ni tak ada keliru lah kita dekat kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ha, atau pun kita kata sallallahu ala Muhammad ah ha, tu selawat tu tu manfaat selawat keguna selawat tu aidatun kumbali ya alal mufalli atas orang yang berselawat tu klik kita lah Kitab berselawat lebih tu klik kita ah ha, manfaat klik ke kita Laisa illa tak dapat tidak ya. Hmm, itu dia laisa illa. Ah ha, tak dapat tidak cerita dia tu. Hmm. Ah ha, laisa illa. Ha, tidak ada ia malaikat. nak juma tak faham. Eh? Tidak ada ia malaikat. Ah ha, yang tak dapat tidak ia cerita kita. Bukan telah Buddha. Lah Buddha. Laisa illa huwa. Tidak ada ia. Ah ha, tidak ada ia malaikat. Tidak ada malaikat ia. Yang tak ada dah kau lain. Ha, kacau, tak dapat tidak. Manfaat tu kembali ia. Laisa illa ni laisa pada dia. A'udhu. Ha macam masuk bagi a'idatun tu. Ha tu dia. Laisa illa ni laisa a'udhuha illa ni illa 'ala al-musallin. Bejak nak suruh ya bunyi kitab ibarat. Laisa illa ai laisa a'udhuha illa 'ala 'alayhi 'ala al-musallin. dia. Tidak ada ia malaikat atasnya ju. Ha laisa illa jarikah ya, gitu nah alaiysa aunduha illa alayhi alal al musalli sudah hmm, dengan cara ambil maksudnya manfaat itu kembali atam sali tak dapat tidak hmm, tidak ada rekod lain ha, tidak ada rekod lain laisa illa laisa laisa aunduha illa alayhi sebab apa kata jitu manfaat itu kelihat atas kita gerak berselawat li annahu kerana bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah ufrigat Alihi Kamalat ufrigat. Ah, ha, pada emas ini mana mahu dia pada afroh yufriu ifroh, yufriu Makna apa tu? Telah dituangkan supaya kita dapat orang Rabbana afrih. Ah, dia afrih alayna sabro. Tuang olehmu ke atas kami sabar. Karena bawa sanya Nabi saw sungguhnya telah dituangkan, telah diberikan, telah diselesaikan atasnya, atas Nabi saw akan segala kesempurnaan, al kamalati Ah tu jale. Jadi selawat kita dah selawat, baik dah klik kita, manfaat klik kita, tak dapat tidak, tidak ada dekat lain. Hmm, tu dia. Sebab apa? Kerana dia sudah dituangkan atasnya ke segala kesempurnaan dah. Cukup penuh meniti dah cakap. Nah. Hmm. Tak ada dah lagi memsabitkan selawat kita. Sekaligus kita nampak ni kan, sekaligus. Tapi bila kira mari ada tempat kurang sebab dia doa. Lalu tu syekh kita kata wa Dan ditolak akan dia akan hazal qil. ini ni ditolak we. Tolak kata kata kanan eh? Bi anna hu ha, Tolak kata gini Bi anna dengan bahwasanya Dia panggil domi rushan tak kena rojok lah Domi hu tu Pakai keti dengan jemlah belakang jadi tafsir makna domi dah Bi anna dengan bahwasanya Ma min kamalin illa wa'indallahi akmalu minhu Itu ha, dia raknya Tidak Tidaklah dari dari suatu kesumpernaan. Mamin kamalin min za'idah. Pada muktadah Kau panggil. Kamalin ke muktadah tu. Kalau sekiranya tak ada min tak. Kamalung lah ropok. jadi Dia panggil min za'idah. Harajah za'idah. Hmm. Tak ada maknualah. Tak ada kata min ibtidak kau. Min ilfaya. Tak lah. Min tabai Tak lah. Maknul-maknul dia tu, dia panggil. Min uh, za'idah. Haa. Dan tak ada nak tepat berta'luq Min ni tak'luq mana eh, Tak'luq mazuh jadi apa ha, Di mana tepat pun tak alat Tak sakut tak tak Dia panggil Cumunya dia nak sekarang Jadi masuk dia Isim lepas pada dia Kena majeru dia Haa katu Mamin kamalin Haa tu dia nak situ Haa sabit ada min jadi kamalin Walhaa jadi muktadah Muktadah ropok Ada ropok itulah Haa muktadah hukum dia ropok Ha tapi boleh kena min zaidah masuk ha berilah hukum ke min juga tu majrur dia mami kama ling ha sini deh tidaklah faedah gapo tu faedahnya faedah zaidah min dia panggil nak tauki nafi ha, kalau kata ma kama tu tak kuat mana mamingkal maling anu ha, lorak demo ni oi, lorak arak ni masyaallah tinggi lorak dia ha si lorak Ah, hmm, ia tak serupa dengan bahasa cakap Lain. Hmm, ah, ya. tidak. Ma Ah, ha, tidaklah dari suatu kesempurnaan. Tak ada satu kesempurnaan pun tak ada illa malaika wa indallahi akmalu minhu. Ah, oh, malaika dan di sisi Allah itu akmalu minhu lebih sempurna ada lagi yang lebih sempurna daripadonyo daripada kamar ha tidak dari satu kesempurnaan itu malaikat ha malaikat ha, apa ni ada di sisi Allah itu lebih sempurna minhu daripadonyo oh tu dia Ha, tidak ada satu kesempurnaan eh? malaikat di sisi Allah Tak ada lagi lebih sempurna daripada daripada kamas hmm kali gitu wa wa indallah wa lah tu segera fahamnya waul hajmalah tu apa namanya muktada amannyo manonyo apa nama hmm Ha, tidaklah dari suatu kesempurnaan malaikat kalau tak ada uar tu jadi Apa ha, yang kata jadi khaba. Ha, Jumlah jadi khaba. Ah ha, ni kena ya kena gini ah. Ha. Ya kena khaba. Dia ya kena kedil dalah. Hmm dia ya kena kedil lah Tidaklah dari satu kesempurnaan malaikat. Malaikat. Ha, jadi reti situ dah tu panggil han jadi ti daripada situ dah jadi khabar ha, ya kerana kalam ni kalau ada mubtada tak ada khabar dia tak jadi kalam tak sempurna cakap ah memang tak behel ha ni jadi tidak di situ di sumak di tudah ataupun menepati situ dah tidaklah dari satu kesempurnaan malaikat hal keadaannya ada di sisi Allah itu lebih sempurna daripadanya daripada kalam itu habaik tu nak gi kata kita nak lari daripada kata nak manfaat selawat tu manfaat klik ke kita orang selawat. Ha apa? Sianan Nabi sudah dituang ke atasnya sallallahu alaihi wasallam akan ke segala kesempurna. Ha, Seolah-olah dia tu penuh mendetail. Kita cakap apa kata penuh mendetail mendetail. Ha, detail. Ha, bahasa surat itu mendetail, detail. Ha, nah. Ha, kita cakapnya meniti, ha, penuh mendetail kita kata. Jadi sungguh pun apa nama ni Nabi SAW mempunyai kesempurnaan yang, yang begitu banyak Tapi kita ingat makhluk ha, Makhluk bukan Lain pada Tuhan ha, Tuhan, sungguhlah. Ha, Tuhan sungguhlah Tuhan sungguhlah Tuhan sifat dengan segala kesempurnaan Tidak sedikit pun kekurangan ha, Itu dia Kalau kita Nabi walaupun sepenuh Ada lagi diisi Allah lebih sempurna ha, Sebab tu kita ada mitok tu tidak minta hak tu Ah, Itu dia Kerana diisi Allah tu Haa Nak dengan makhluk dia Sepernuh pun Ada lagi diisi Allah Lebih sempurna. Yang sepenuh Ada lagi lebih sempurna. Kita nak kata Sung-sung Tinggi sekali Allah Tak situ Bahawa kenal Haa Tinggi sekali siapa Allah Lebih sekali Allah Ada lagi yang lebih pada tu Tidak haa, Ada pun makhluk Makhluk Lebih setara pun Ada lagi yang lebih Allah <laughs> Kalau begitu, bila Allah yang lebih sekali Kita kata setara mana lebih makhluk pun Ada lagi lebih, ada lagi kelebih Di isi Allah yang lebih pada itu ha, Katakanlah yang sepenuh Ada lagi yang lebih sepenuh pada tu di isi Allah Habis itu, kita minta tu itu oh, Kalau gitu kita ada selawat Kita ada berdoa, oh, minta tu Beri rahmat, kita minta daripada Allah Ta'ala, beri kesumpunaan Dia sepenuh dah, sepenuh dah pun Di isi Allah ada lagi lebih sepenuh Kita minta hak lebih sepenuh lagi Habis-habis, oh, itu -habis. dia Ha, tu, okay, saat ah sabit tu ke sat ni dha'ih Hmm halus sikit dia. Wal Kamilu yaqbalul kamala. Tatminul aillah. Ah tu dia apa nama tatmin bagi apa dia tu bagi mardu. Ha, Mardud bih. Mardud bih. Nah ditolak ke dengan kata sat ni. Tidak dari suatu kesempurnaan malaikat hal ke ada ada di si Allah lebih sempurna daripadanya. Dan yang Kamil orang yang sempurna itu terima ia akan kesempurnaan. Makhluk dia belah tu tak seperti Allah, talih kata Allah yang kamil terima ia akan kama. Ah, maknanya atimo lebih akmal tak boleh kata. Akmal tak boleh kata. Ha sebab mesti kata Allah tu masih kurang. Nauzubillah kita berlindung dengan ya Allah. Wal kamil yaqbalul kamala. Ha nah, yang sempurna itu terima ia akan kesempurnaan. Ah. Ha hmm, dia dia. Ha, yo ya, gitu. Lakin Haa Itu nak menolak teliru pula Takut kita dia buat Seher main Jawab kecek Ikut say kau Salah pula cakap, Dia buat percakap Tahjir Kedah kopi kau Haa Percakap Tepat buka Tepat nak mengaji belajar, Menanyu Untuk nak hai. Hal lain pada tu Tak boleh lah bagi lil Tetapi Tak saya Gio Tak haru Tak sepatut Tak layak lah Siapa tangan nak harap pun Boleh ginah lil musalli Sebab cerita orang tua dia guna tak baik. Jalah Tak baik ni mengenai daripada layan baru. Sebab so, orang tua dia kata tak baik. Awak buat gitu tak baik. Maka perkataan tak baik orang tua ni bila kita mengaji terkadang haras. Tak baik dia terkadang ada makruh. Tak baik dia terkadang kilaful aula. Ha ha dia kata tak baik, tak baik dia. Tak baik, awak ada tabatan. Ha ha ha. Ha dia kata tak baik belaka tu. Ah agak tu maka maka terbaik sini layan bari termasuk harah termasuk makruh termasuk silaful aulad hmm tu dia Haa, tetapi tak saya giah lil musalli bagi orang yang berselawat tak saya giah apa ayyulah hidza zalika tak saya giah tu bahawa dak silar ia tu di hati kita gigak silar begitu tak leh tu tak saya giah bagi orang yang berselawat itu Ayu lahiza bahawa Mula haza bahawa silar ia, ia musalli Zalika Aka demokian itu Demokian mana we? Eh? Demokian kata Apa dia tu ah, Manfaat Klik orang tadi lah Tadi ibarat ngata Terserah bi zalika sini kita nak sila Aka demokian itu Demokian kata Mamin kamalin illa wa'indallah akmalu minhu Ketika kita dah selawat Dia sila gitu Ah ha, takut nulah takut dia ada mampuhung sebalik. Mampuhung sebalik gap kurang Nabi. Yang ha, nak takut situ besar sekali. Ah ha, takut situ hop besar sekali. Takut kita giduk sekuak apa-apa, giduk pandai kurang ke Nabi gap siaplah kita. Ah ha, tu dia. dia. Balah nak silah lagu anak, eh? kita dak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, membanyakkan selawat, apalagi hari Jumaat membanyakkan selawat. Ah ha, tapi dia kata bah kan Bahkan Mula hazzah ia silat ia Al-musalli Anahu bahwasanya Musalli, kan nak rajak tak siapa tak apa Ia tawassalu bihi Haa gitu Kita agak ada ni Kita bertawassul ia Musalli Bihi bin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallam Haa kita silat gitu Kita membanyakkan selawat mana kita bertawassul dengan Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Macam-macam lapar lah tu Haa tu dia Maka afda selawak ke dengan lapar Kita dah sebut dalam semaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Haa tu dia Ah ha, kemandai ketika tidak selawat tu kita sila kata tawasul dengan dia yang Allah Taala suruh kita cari wasilah ya kan? ayyuhallazina amant taqullaha haqqa <itu>. tuqatih wa ha, btaw ilaihil wasilah ah tu wa btaw ilaihil wasilah ah tu katakan carilah kamu akan wasilah ia sampai kepada Allah kepada hadratillah maka diantara antara wasilah kitanya apa iaitulah banyakkan selawat ah ha, ingat gitu ingat gitu Jalan kita nak mendekati kita kepada Tuhan Kita kena hubung dengan kekasih dia Tengok kita Misalnya Zaid ni satu orang yang lebih Satu orang yang mulia Satu orang yang kedebek Istilah Melayu kata Maka kita nak rapat dengan dia Kena cari kaki je Cari kaki Istilah Melayu kacak Cari kaki Là, Mana orang yang rapat dengan Zaid Mula-mula sekali cari orang yang kenal dulu eh, Dia mahu kenal tak dengan Kenal. Dia mahu rapat dengan Zaid Kenal gitu dia tak rapat Lepas tu boleh kawan nak pergi jumpa dengan dia. Nak ajak dia. Ah minta maaf tak boleh pergi. Gini kalau mana nak pergi kena cari kholik. Kholik rapat sikit. Dia sama kholik. Kholik tak ada lagi rapat pada kawan. Kawan pun itu tapi nak rapat lagi. Dia sama bakar. Ya. Ah, bakar orang boleh katakan. ah warna aku sungguh lah nak bakar. Hah, kita pergi sama si bakar. Kecet dengan bakar. Bakar kata oh boleh ya. tak ada apa nak pergi. Dia loyak. Ha boleh kaki adalah tu wasilah untuk cari jalan nak merapatkan dengan Zaida. Demikian kita nak mendekati hati kita kepada Allah Taala macam mana? Carilah orang hak yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Maka siapa lagi lain pada nabi-nabi? Ha tu di Job hak kamu Ah, itulah maka dia antara sekali Sayyidul Anbiya siapa dia nabi kita sallallahu alaihi wasallam ah, maka kita nak mendekat tilah mana jangan dia ada tak apa kita Pori cari dia ya rasulullah doalah pada saya ya rasulullah doakanlah kita tak macam tak apalah dia ada apa fdia tak ada tak apa boleh kita hubungi selawat ah apa ada ah, kita membanyakkan selawat niat di hati dan tila hati nak tawassul kita dengan Allah apa ni kepada Allah Ha niat gitu je niat kata nabi tak kuno kena Haa, jangih, waktu salah ha jangan hak tu salah itulah kata syekh kita bal yulahizu al musalli bihi ya bertawassul ia bihi dengan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih di sisi tuhannya tawassul fi ha siap nah tawassul fi nilai maksud dihi pada mencapaikan maksudnya maksud muslim ah tu dia tapi is ah ha, selesai kita berapa dah tu Duk cara mari satu hubung dengan makna selawat pecah-pecah tu bit situ berapa pula panggil apa dalam istilah babik dia lepas tu mari pegang pula kita selawat ni apa nak dia macam mana hubung kait selawat ah ha, tengok cara ni Sampai di sini habis satu. Ini masuk cerita lain pula ni. Nak bekerja ilmu badak di sini ni. Ha, ha, ha. Nak bekerja ilmu badak ni. Ilmu balagoh pula dah ni. Jadi Musanah kata orang dulu. Alhamdulillahi <tuh> <tuh> ala qilatihi. Dia kata di sana. Nah, Salam summa salamullahi ma'falatihi. Kuru super kalau tak buh baris. Pertanyaan awak baris tak ada. Super. Awak non super tulis dia. Tapi awak no baca silatihi. mai awak ha, ni salatihi. Haa. Halih si baca. Orang panggil apa lagu tu dalam ilmu badai. Haa. Nak ikut ilmu lain pula dah. Haa. Haa. Tak pernah beritahu isteri dulu. Haa. Wa fi kalamil musannifi. Nau'un minal muhasinatil badai'iyah. Haa. Ha. Kita ha, kata banyak ilmu. Hmm. Haa. Jadi.